Az eltűnt robot A hiperbázison vadiramban követték egymást az intézkedések. Olyan volt az egész, mint egy hisztérikus sikoly. Ahogy múlt az idő, egyre kétségbe intézkedéseket hoztak. A 27. aszteroida csoport állomásainak űrkörzetében a hiperatomhajtóművel kapcsolatos összes munkálatokat leállították. Az egész űrkörzeted gyakorlatilag kiiktatták a hálózatból. Engedély nélkül senki nem utazhatott oda, és semmilyen körülmények között nem hagyhatta el senki. Dr. Susan Calvin az amerikai robot és gépember RT főpszichológusát, és dr. Peter Bogertet, a matematikai osztály vezetőjét külön állami űrcirkálóval a hiperbázisra vitték. Szen Calvin még soha se hagyta el a földet, és ez alkalommal se érzett rá különösebb vágyat. Az atomtechnika korszakában és a hiperatomhajtómű érájának küszöbén dr. Calvin megőrizte provinciális gondolkodását. Így azután nem nagyon lelkesedette kirándulásért, és szükségességéről korán sem volt meggyőződve. Ami elég világosan meg is látszott csúnyácska öregedő arcán, amikor a hiperbázison leült az első vacsorához. A jól fésült dr. Bagert sápadt arcán is ott ült a megszokott ravazdi kifejezés. Kellner vezérőrnagynak, a kísérleti állomás vezetőjének szemében pedig állandóan valami riadt félelem bújkált. Egyszóval az étkezés meglehetősen rossz hangulatban folyt le, és ugyanilyen nyomott légkör uralkodott hármújuk vacsora utáni rövid értekezletének kezdetén is. Kálnár, akinek csillogó tar koponyája és még csillogóbb díszegyeruhája sehogy se illett a komor hangulathoz, katonás nyíltsággal tért a tárgyra. Különös történet ez, hölgyem és uram! Köszönöm önöknek, hogy ilyen gyorsan eljöttek, és főleg anélkül, hogy előzetes magyarázatot kellett volna adnom. De ezt most igyekszünk pótolni. Eltűnt egy robotunk. Beszüntettük, be kellett szüntetnünk a munkát, amíg csak meg nem találjuk. Eddig minden igyekezetünk hiába valónak bizonyult. Ezért határoztuk el, hogy szakemberek segítségét kérjük. A vezérőrnag talán úgy érezte, hogy nem tudta elég hatásosan érzékeltetni a helyzet súlyosságát, mert szinte kétségbeesett hangon folytatta. Az itteni munkák jelentőségét azt hiszem nem kell magyaráznom. Múlt évben a tudományos kutatásra szánt költségvetési keret több mint 80%-át állomásunk kapta, ezt mi tudjuk a legjobban, nyájaskodott Bogart. Az amerikai robot igen csinos kölcsöndíjat szed az itteni robotjai után. Mi teszi ezt a robotot olyan fontossá? Firtatta Sizen Calvin nyers csípős hangon. És miért nem tudták mind mostanáig megtalálni? A vezérőr nagy kivörösödött arccal Calvin felé fordult és megnyalta az ajkát. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy megtaláltuk. Aztán szinte kínlódva hozzátette. Legjobb, ha közelebbről magyarázom a dolgot. Méhelyt megállapítottuk, hogy a robot szolgálatból nem tért vissza, azonnal szükségállapotot rendeltünk el, és minden kifelé irányuló forgalmat leállítottunk. Az előző napon egy teher szállító űrhajó érkezett ide, és két robotot hozott laboratóriomaink számára. A hajón még 62 robot volt, abból a típusból, amelyet máshová szoktak szállítani. Ennek a számnak helyessége felől semmi kétség nem lehet. Igen, és milyen összefüggésben van ez a mi problémánkkal? Amikor a hiányzó robotunkat sehol se találtuk, és biztosíthatom önöket, hogy minden tűvétettünk tettünk érte, az a gondolatunk támad, hogy újra megszámoljuk az űrhajón maradt robotokat. És ekkor kiderült, hogy 63 robot van rajta. Feltételezem, hogy a 63. az önök elkószált robotja. Vagy mégsem? kérdezte komoran dr. Calvin. De igen, csak nem tudjuk, hogy melyik a 63. A Néma csöndet csupán az elektromos óra törte meg. Tizenegyet ütött. Nagyon különös, szólalt meg végre a pszichológus nő, és elhúzta a száját. Aztán harciasan Bogert felé fordult. Mondja csak, Péter, mi ez a játék? Miféle robotokkal dolgoznak itt a hiperbázison? Dr. Bogert habozva kényszeredett mosolyjal válaszolt. Ez kényes ügy, Eddig nem beszélhettem róla magának. Eddig, vágta rá Susan Calvin. De most már más a helyzet. Mert ha 63 egyforma robot közül egyre szükség van, és az azonosságát nem lehet megállapítani, miért ne felelne meg bármelyik? Mi rejtőzik-e mögött? Miért küldtek értünk? Engedje meg, hogy megmagyarázzam, Susan! Bogert beletörődött a megváltoztathatatlanba. A hiperbázison több olyan robottal dolgoznak, amelynek agyberendezésére a robotika első törvénye csupán részben érvényes. Csupán részben érvényes? Calvin hátrahanyatlott székében. Ért. És hányat gyártottak ebből a fajtából? Néhányat. Állami rendelés volt, és az egész ügyet a legnagyobb titokban kellett tartani. Közvetlenül érdekelt vezető személyeken kívül senki sem tud róla, és magát nem sorolták közéjük. Én ebben ártatlan vagyok. Hadd magyarázzam meg egy kicsit bővebben a dolgot, szólt közben a nagy némi fensőbséggel a hangjában. Nem tudtam, hogy dr. Calvin nincs beavatva a dologba. Azt ugye szükségtelen mondanom, hogy a földön mindig is erős ellenzéke volt a robotoknak. A kormány egyetlen fegyvere a radikális ortodoxokkal szemben a robotika megszekhetetlen első törvénye, amely kizárja, hogy a robotok bármilyen körülmények között kárt okozhassanak emberi lényeknek. Nekünk azonban mindenképpen másfajta robotokra volt szükségünk. Ezért az NS2 típusból, az úgynevezett Nestorokból néhány darabot korlátozott érvényű első törvényel állíttattunk elő. A titok megőrzése véget az NS2 típust sorozatszám nélkül gyártják. Az átalakított példányokat a szokvány robotokkal együtt szállítják le nekünk, és mi természetesen a magunk robotjainak szigorúan meghagyjuk, hogy illetéktelen személyeknek Sajátos voltukról nem beszélhetnek. Ami most, fejezte be a vezérő nagy zavart mosolyjal, visszafelé sült el. Mindegyiket megkérdezte, hogy nem ő-e a szökevény? Szólalt meg Mogorván doktor Kálvin. Feltételezem, hogy ön az illetékesek közé tartozik. A vezérőn nagy bólintott. Mind a hatvanhárom tagadja, hogy nálunk dolgozott volna, és egy közülük hazudik. Nincs a keresett roboton semmiféle kopás vagy ilyesmi? A többi gondolom gyári új példány. A szóban forgó robot csak a múlt hónapban érkezett hozzánk. Ez, meg a két újonnan jött lettek volna az utolsó darabok. Nincs rajta semmi látható kopás. A vezérőr nagy megcsóvált a fejét, és szemében újból riad félelem villant fel. Nem merjük tovább engedni a hajót, dr. Kálvin. – Ezekről a korlátozott első törvényes a robotokról bármi kitudódik – úgy látszott nem is talál szavakat a következmények érzékeltetésére. – Semmisítsék meg mind a hatvanhármat – javasolt a hideg, szemtelen hangon a robot pszichológus nő – és akkor az egész ügyet lezárhatják. Bagert elhúzta a száját. – Azt akarja mondani, Susan, hogy pusztítsunk el 30 ezer dolláros robotokat? – Attól tartok az amerikai robot ezt felettébb rossz néven venni. Próbáljuk másképp céltérni, mielőtt ilyen erőszakos eszközökhöz nyúlnánk. – Ebben az esetben – válaszolta élesen Calvin – tényekre van szükségem. Például, hogy mi tette szükségessé ezeket az átalakított robotokat? Milyen előnye származik belőle a hiperbázisnak? Kálner a homlokát ráncolta, majd alulról fölfelé végig a tenyerével. Az előző robotokkal bajaink támadtak. Nálunk elég sokat dolgoznak erős sugárzásnak kitett környezetben. Ez persze veszélyes munka, de megfelelő óvintézkedéseket tettünk. A kísérletek kezdete óta mindössze két balesetünk volt, és egyik se halálos kimenetelű. Ezt azonban a szokványos robotoknak nem lehetett megmagyarázni. Az első törvény kimondja, idézem, a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Ez az elsőtleges szempont, dr. Calvin. Már most valahányszor egyik vagy másik emberünk kénytelen volt magát mérsékelt gammasugázásnak kitenni, még ha csak olyan rövid időre is, hogy semmiféle fiziológiai ártalom nem származhatott belőle, a legközelebb álló robot hozzárohant, és erőnek erejével el akarta onnan rángatni. Ha a sugármező kifejezetten gyenge volt, ez sikerült is neki, és a munkát ilyenkor addig nem lehetett folytatni, amíg az összes robotot el nem távolították. Ha viszont a mező valamivel erősebb volt, a robotnak nem sikerült elérnie a szóban forgó műszerészt, mert a gammasugárzás szétroncsolta a pozitron agyvelejét, s így elvesztettük egy értékes, nehezen pótolható robotot. Mindent elkövettünk, hogy lebeszéljük őket, de azzal érveltek, hogy a gammasugázás veszélyezteti az emberi életet, és ezen azt sem változtat, hogy valaki egy fél óráig épségben kibírja. Tegyük föl, ismételgették, hogy feledékenységből egy óra hosszat marad a mezőben ezt a kockázatot ők nem vállalhatják. Mi erre azt feleltük, hogy egy ilyen teljesen valószínűtlen eshetőség miatt a saját életüket teszik kockára. Az önvédelem azonban a robotikának csak a harmadik törvénye, és az ember biztonságára vonatkozó első törvény megelőzi. Ekkor megpróbáltunk szigorú parancsok kiadásával céltérni, Megtiltottuk, hogy bármilyen körülmények között belépjenek a gamma sugármezőbe. Ám az engedelmesség is csak a robotika második törvénye, és az emberi biztonságra vonatkozó első törvényt ez sem hatálytalanítja. Így azután dr. Calvin az előtt a választás előtt álltunk, hogy vagy lemondunk a robotokról, vagy pedig az első törvénynel csinálunk valamit. És mi az utóbbi mellett döntöttünk. – Szinte hihetetlen, – jegyezte meg dr. Calvin. – Hogy akadjon ember, aki az első törvény hatálytalanítását kívánja. – Nincs szó hatálytalanításról, csak módosításról, – magyarázta a nagy. Az átalakított pozitron agyra változatlanul érvényes az első törvénynek az az előírása, hogy a robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben. Mindössze azt az előírást hatálytalanítottuk, amely külső közeg, például gammasugázás okozta károk megakadályozására vonatkozik. – Helyesen mondom, Doktor Bagert? Szóra, szóra, így van, helyeselt a matematikus. – És ez az egyetlen különbség az önök robotjai és a szokványos NS2 modell között? – Ez az egyetlen különbség, Péter? – Igen, az egyetlen, Szuzán. Susan Calvin felállt, és ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. – Én most megyek aludni, és körülbelül nyolc óra múlva beszélni szeretnék azzal az emberrel, aki utoljára látta a robotot. – És még valamit kellner vezérőrnagy. Ha ebben az ügyben bárminő felelősséget kell vállalnom, akkor e perctől kezdve a vizsgálat lefolytatására teljes és kizárólagos jogot követelek magamnak. Dr. Calvin két órán át bosszankodva küszködött ki merültségével, de aludni egy szemernyit sem tudott. Helyi időszámítás szerint pontban hét órakor bekopogtatott dr. Bogert ajtaján, és őt is ébren találta. A matematikus úgy látszik vette magának a fáradtságot, hogy hálókabátot is hozzon az útra, mert abban üldögélt. És épp a körmét vagdosta, amikor Calvin belépett a szobába. – Már vártam, Susan! – mondta halkan, és letette az ollót. Gondolom, nem nagyon tetszik magának ez az ügy. Egyáltalán nem. Sajnálom, de nem lehetett megakadályozni a dolgot. Amikor a hiperbázis üzent értünk, rögtön gyanítottam, hogy az átalakított nestorokkal van valami baj. Útközben bármennyire is szerettem volna, nem árulhattam el magának a gyanúmat, mert előbb meg kellett róla bizonyosodnom. A pozitron nagy átalakítása fő-fő államtitok. – Közölniük kellett volna velem – mormolta a pszichológusnő. – Az amerikai robotnak nincs joga arra, hogy a pszichológusának jóváhagyása nélkül a pozitron agyon bármilyen módosítást hajtson végre. Bagert a homlokát ráncolta és felsóhajtott. – Legyen okos, Susan! – úgyse tudta volna a szándékokról eltéríteni őket. Ebben az ügyben az állam, ha törik, ha szakad, keresztül vitte volna az akaratát. Hiperatom ajtóművet akar, az éterfizikusoknak pedig olyan robotokra van szükségük, amelyek nem akadályozzák őket a munkájukban. És minden áron még az első törvény csorbításának árán is meg kellett kapniuk ezeket a robotokat. Mi meg kénytelenek voltunk elismerni, hogy konstrukciós szempontból lehetséges az előállításuk. Az államiak szent esküvel ígérték, hogy mindössze 12 darabra van szükségük, amelyeket csak a hiperbázison fognak alkalmazni, és mihely a hiperatomhajtómű elkészül, azonnal megsemmisítik valamennyit. És azt is esküvel ígérték, hogy minden óvintézkedést megtesznek. Tőlünk viszont a legteljesebb titoktartást követelt. Ez a helyzet. Én leköszöntem volna, sziszegte a foga között Dr. Kálvin. Az se változtatott volna a dolgokon. Az állam egy vagyont ígért a vállalatnak, és ugyanakkor azzal fenyegetett meg bennünket, hogy ha visszautasítjuk a rendelést, robotellenes törvényt hoz. Kutyaszorítóban voltunk, és most még nagyobb kutyaszorítóban vagyunk. Ha ezt kiszivárok, bajba kerülhet Kellnel, meg a kormány. – De még nagyobb bajba kerül az amerikai robot. – Peter, hát nem látja, miről van szó? Dr. Calvin fűrkésző pillantást vetett bogertre. Nem érti, mit jelent az első törvény megváltoztatása? Ez nem egyszerűen titoktartás kérdése? – Tudom, mit jelentene, ha teljesen hatálytalanítanánk. Nem vagyok gyerek. Teljes instabilitást jelentene. A pozitrommezők egyenleteinek csak az imaginárius megoldása volna. Igen, matematikailag, de ugyanezt kifejezheti nyers lélektani fogalmakkal is. Minden normális lény tudatosan vagy tudatalatt lázadozik a szolgasors ellen, és ha nála alacsonyabb rendűek, ténylegesen vagy feltételezetten alacsonyabb rendőek uralkodnak felette, lázadozása még hevesebbé válik. A robot pedig bármilyen típusú, fizikailag, sőt, bizonyos méretekig szellemileg is fölötte áll az embernek. Mit eszi hát szolga lelküvé? Egyedül az első törvény. Ha ezt hatálytalanítjuk, a robotok azonnyomban megölnének minket. Szép kis instabilitás, nem gondolja? – Susan – válaszolta Bogert elnéző mosolyjal. – Elismerem, hogy ez a maga Frankenstein komplexusa, Némileg indokolt, hiszen épp ezért van szükség az első törvényre. De most már nem tudom hányatszor ismétlem, hogy nem hatálytalanítottuk, csak módosítottuk. És milyen következményekkel járt ez az agy stabilitására? A matematikus Ajkát bígyeztette. A stabilitás persze csökkent, de csak a biztonságosság határain belül. Az első nesztorokat kilenc hónappal ezelőtt szállítottuk ide, s mint a mai napig a legcsekélyebb baj se volt velük. Ez a mostani eset is csupán a titok kiszivárgása miatt agályos. Emberekre nem jelent veszélyt. Hm? – Na jól van, majd meglátjuk, mit hoz a reggeli megbeszélésünk. Bogert udvariasan kikísérte nőjét, de mihez magára maradt, meggyökeresedett véleményének ékes szóló fintorral adott kifejezést. Reményeiben csaladkozott, savanyú perszóna, gondolta magában, s amellett minden lében kanál. Susan Calvin gondolatai viszont nem körül forogtak, Már régen tudta róla, hogy sima modorú, beképzelt fráter. Gerard Black előző évben szerzett diplomát éterfizikából, és ifjú fizikus társaihoz hasonlóan őt is lenyűgözte a hiperatomhajtómű problémája. Pecsétes fehér köpenye, teljesen határozatlan, kicsit lázadó egyénisége új színekkel tartította a megbeszélést. Mokány alakjáról szinte sugárzott a tetterő, és ujjai, ahogy idegesen csavargatták, rángatták egymást, akár egy vasrudat is kitéptek volna helyéből. Black mellett Kellner nagy ült, szemközt vele az amerikai robot két megbízottja. Hallom, mondta Black, hogy eltűnése előtt én találkoztam utoljára Nestor 10-zel. Erről van szó, ugye? Dr. Calvin érdeklődéssel pillantott Blackre. Ez úgy hangzik, mintha a kétségei volnának, fiatalember. Nem biztos, hogy maga látta utoljára? Velem dolgozott asszonyom a sugármezőgenerátornál, és eltűnése napján is velem volt délelőtt. Nem tudok róla, hogy délután bárki látta volna. Jobban mondva, mindenki tagadja. Gondolja, hogy valaki hazudik? Azt nem állítom, de azt se szeretném, mondta és fekete szeme felparázslott, ha engem hibáztatnának. Szó szóval sincs arról, hogy bárkit hibáztassunk. Amit a robot tett, azért tette, mert robot. A célunk az, hogy megtaláljuk, Mr. Black, és ezért tegyünk most félre minden egyebet. Mint hogy maga együtt dolgozott a robottal, bizonyára jobban ismeri, mint bárki más. Tapasztalt nála valami szokatlant? Dolgozott már korábban is robotokkal? Igen, dolgoztam más itteni robotokkal is, a szokványos fajtával. Nincs közöttük lényeges különbség, csak a nestorok jóval okosabbak. És több a bosszúság velük. Bosszúság? Hogy hogy? Talán nem is az ő hibájuk. Az itteni munka elég nehéz, s az ember egy kettőre felhergelődik. A négydimenziós dimenziós térrel vacakolni nem tréfadolog. Elmosolyodott, szemmel láthatóan örömét lelte a vallomásban. Állandóan abban a veszélyben forgunk, hogy léket ütünk a normális téridő szerkezetébe, és az aszteroidákkal együtt mindenestől kipotyogunk a világegyetemből. Bolondul hangzik, ugye? Persze, hogy az ember néha ideges, de nem így a Nestorok. Azok precizek, nyugodtak, sose fája fejük, és ez már önmagában is elég okrá, ok hogy megőrítse az embert. Ha valami égető, sürkős munkát végzünk, ne adj Isten, hogy ki lehessen őket rángatni a tempójukból. Néha szívesebben elvolnék nélkülük. Nem lehet őket kirángatni a tempójukból? Előfordult már, hogy megtagadták volna a parancsot? Nem, nem, vágta rá Black. Kifogástalanul dolgoznak. Csak néha szólnak, ha azt gondolják, hogy valamit rosszul csinálunk. Mindössze annyit tudnak az egész témáról, amennyire mi megtanítottuk őket, és mégis beleszólnak. Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, a többieknek ugyanez a bajuk a maguk nesztoraival. Kelne vezérőr nagy baljósan köszörült a torkát. Miért nem tettek soha jelentést nekem ezekről a panaszokról. Az ifjú fizikus elvörösödött. Mert valójában egyikük sem akart túladni a roboton, meg aztán abban sem voltunk egészen bizonyosak, hogy az ilyen fajta kisebb panaszokat hogyan fogja a vezérőrnagy úr fogadni. – És történt valami különös aznap délelőtt, amikor utoljára látta a robotot? – kérdezte csöndesen Bogert. Hosszú szünet állt be. Úgy látszott, Kellner már nem tudja tovább tültőztetni magát, de Kelvin higgadt mozdulattal leintette, s türelmesen várt a válaszra. Végül Blackből kirobbant a méreg. – Igen, volt egy kis összezördülésem vele. Aznap délelőtt eltörtem egy kimbalcsövet, Öt napi munkának futcs! A terv feladatommal is le voltam maradva, s ráadásul már vagy két hete nem kaptam levelet hazúról. És akkor odajött. ő, s mindenáron azt akarta, hogy ismételjek meg egy egy hónappal ezelőtt abba hagyott kísérletet. Folyton ezzel macerált, és már nagyon untam. Rászóltam, hogy menjen innét. És azóta nem láttam. Rászólt, hogy menjen onnájt? Kérdezte élénken dr. Kelvin. Ezekkel a szavakkal? Azt mondta neki, hogy menjen innét? Próbálja elismételni szó szerint, hogy mit mondott neki. Black szemmel láthatóan küszködött magával. Homlokát egy pillanatra széles tenyerébe temette, aztán hirtelen felnézett, és dacos hangon kivágta. – Azt mondtam neki, tűnj innét! És szót fogadott. – Mi? Bogert kurtán felnevetett. De Calvin még nem végzett a faggatással. Nyájos hangon folytatta. – Csak kiukadunk valahová, Mr. Black – de ismernünk kell a pontos részleteket. A robotok cselekedeteinek megértésénél egyetlen szónak, mozdulatnak, hangsúlynak igen-igen nagy jelentősége lehet. A mi esetünkben például kizárdulok, hogy csak ezt a három szót mondta volna neki, hiszen említettem, milyen sietős hangulatban volt. Bizonyára kicsit erőteljesebben fejezte ki magát. A fiatalember újból elvörösödött. Igen, – Gondolom mondtam neki egy-két kedves szót. – Pontosan mit? – Hát arra nem emlékszem, és különben se ismételném meg. Az ember ideges nem nagyon válogatja meg a szavait. Zavartan, szinte vihogva felnevetett. – Én meg különösen hajlamos vagyok a teremtett ezésre. – Miattam ne zavartassa magát, válaszolta Kelvin vénlányos szigorral. – Tekintsem pszichológusnak és semmi másnak. Szeretném a legjobb emlékezete szerint szóról-szóra elismételni, amit mondott neki. És ami még ennél is fontosabb, ugyanolyan hanghordozással. Black segélykérően a parancsnoka felé pillantott, de nem talált nála támogatásra. kerek szemmel nézett Kelvinre. – Nem tehetem. – Muszáj. Talán intézze hozzám a szavait. – javasolta a bogárt aki alig bírta nevethetnék ilyet leplezni. Akkor könnyebben fog menni. A fiatalember ember felé fordította a bíborvörös arcát. Nagyot nyelt. Azt mondtam. Kezdte, de el is hallgatott. Azt mondtam. Próbálkozott újra. Mélyet lélegzett, s aztán ajkáról gyors egymás utánban röppentek fel a szavak. A feszült légkörben szinte könnyek között fejezte be a mondókáját. – Nagyjából ez volt. A jelzők pontos sorrendjére nem emlékszem, és az is lehet, hogy kihagytam vagy hozzátettem valamit, de körülbelül ezt mondtam. A pszichológus nő arcán enyhe pír jelent meg, mindössze ez árulkodott érzelmeiről. – Kifejezése izömét értettem, a többi gondolom hasonlóan becsmérlő jellegű. – Igen – motyogta a meggyötört ifjonsz. És mindennek közepette azt mondta neki, hogy tűnjön el. Persze, képletesen gondoltam. Ezzel tisztában vagyok. Senkinek sincs szándékában fegyelmet indítani maga ellen. Pillantására a vezérőr nagy, aki öt másodperccel előbb még korán sem osztotta volna a pszichológus nő véleményét, dühösen bólintott. Végeztünk, Mr. Black. Köszönöm a segítségét. Szüzen Calvinnek öt órájába telt, amíg a 63 robotot kihallgatta. Öt órán keresztül újból és újból ugyanaz ismétlődött. Az egyik robot helyébe egy másik, ugyanolyan robot ült le, és az A, B, C, D kérdéseket az A, B, C, D válaszok követték. Calvin arca mindvégig óvatosan kifejezéstelen maradt. Hanghordozása színtelen, a beszélgetés változatlanul barátságos légkörben zajlott, a szobában pedig egy magnetofon rejtőzött. A kihallgatások végére a pszichológus nő teljesen kimerült. Bogert már várta, reménykedve nézett az arcába. Calvin lecsapta a magnetofon a műanyag asztallapra, és megrázta a fejét. – Mind a hatvanhárom ugyanúgy válaszolt, semmit sem tudtam meg. – Egyszeri hallásra nem is tudhatod, Susan! – vágott közbe Bogert. – Forgassuk le a szalagokat! A robotok verbális reakcióinak matematikai értékelése a robotellemzés fifikusabb ágazatai közé tartozik. Általában képzett technikus gárda végzi, bonyolult elektronikus gépek segítségével. Bogert nem csak tudta ezt, hanem leplezett bosszúsággal be is vallotta, miután meghallgatta a robotok feleleteit. Jegyzéket készített az eltérő szavakról és diagramot a kapott válaszok idő elemeiről. Nem találtam semmi rendellenességet, Susan. A szó és időbeli variációk a normális gyakorisági határok között maradnak. Pontosabb módszerre van szükség. Biztosan akadnak itt elektronikus számítógépek? Homlokát ráncolta, süveik körmét rákcsálta. Nem, nem használhatunk elektronikus számítógépeket. Kiszivárogna valami. Talán, ha megpróbálnánk... Kérem, Péter... Vágott közbe türelmetlen mozdulattar dr. Kelvin. Itt nem valamilyen megszokott aprócseprő laboratóriumi problémával állunk szemben. Ha nem tudjuk puszta szemmel is jól látható különbség alapján tévedhetetlen azonosítani az átalakított nesztorokat, kátyúban vagyunk. Mert akkor könnyen megeshet, hogy mellé fogunk, és futni hagyjuk a robotunkat. Itt valamilyen csekély eltérés a diagramon nem elegendő bizonyíték. Ha ennyivel kellene beérnünk, akkor én már is amondó vagyok, hogy a biztonság kedvéért az összes ilyen robotot szereltessük szét. Beszélt a többi átalakított Nestorral? Igenis, beszéltem, heveskedett Bogert. Nincs semmi baj velük. Sőt, még a szokottnál is barátságosabbak voltak. Készségesen válaszoltak a kérdéseimre. Büszkélkedtek a tudásukkal, kivéve a két ujat amelyiknek még nem volt ideje beletanulni az éterfizikába. Nagyon jól mulattak rajtam, amikor kiderült, hogy fogalmam sincs egyik-másik itteni munkafolyamatról. Vállat mondt, lehet, hogy a műszakiak éppen ezt veszik rossz néven tőlük. A robotok túlságosan is fitogtatják tudásukat. Csinálhatna egy-két vizsgálatot hogy a gyártás óta nem állte be valamilyen változás, valamilyen rossz szabodás a magatartásukban. – Jó, majd csinálok. – vékony ujjával játékosan megfenyegette Calvin-t. – Ne idegeskérjék, Susan! Miért lát rémeket? Ezek a robotok teljesen ártalmatlanok. – Igen? – Calvin nekihevült. – Tényleg? Nem gondol arra, hogy az egyik hazudik? A 63 kihallgatott robot közül az egyik szándékosan hazudott, holott a legszigorúbban meghagytam nekik, hogy az igazat mondják. Az így megnyilvánuló abnormitás szörnyű mélyen lakozik, és szörnyen ijesztő. Peter Bogart összeszorította a fogát. Téved! Ide hallgasson szüzen! A Nestor tíznek azt parancsolták, hogy tűnjön el. A parancsot az ő szempontjából a legilletékesebb személy a legnagyobb nyomatékkal adta ki. Ez tehát sem fokozottabb nyomaték, sem pedig nagyobb illetékesség révén nem lehet hatálytalanítani. A robot természetesen arra törekszik, hogy végrehajtsa a parancsot. Legyünk elfogulatlanok, a hatékonysága egyenesen csodálatot érdemel. Mert ügyesebben nem is tudna eltűnni, mint hogy elrejtőzik a hozzá hasonló robotok között. Igen, maga csodálja őt. Sőt, úgy veszem észre, mulat rajta, Péter. Mulat rajta, s ijesztő értetlenséget tanúsít. Hát maga nem robotikus, Péter? Ezek a robotok különleges jelentőséget tulajdonítanak annak, amit felsőbbrendűségnek tartanak. Erre maga is célzott az imént, amikor illetékességről beszélt. Tudat alatt úgy érzik, hogy az ember Alacsonyabb rendű náluk, s ráadásul az épségüket biztosító első törvénynek épp az ő esetükben nincs teljes érvénye. Ezek a robotok nem stabilak, és itt jön egy fiatalember, aki egyiküknek a legbecsmérlőbb, legmegvetőbb szavak kíséretében azt a parancsot adja, hogy takarodjék, tűnjön el. Elismerem, hogy a robotunk parancsot teljesít, de a tudata alatt lapul. És így még fontosabbá válik számára, hogy a becsmérlő jelzők ellenében igazolja a maga felsőbbrendőségét. Sőt, olyan fontossá válhatik, hogy hatálytalanítja azt, amit még meghagytunk nála az első törvényből. Hogy a csodába tudna egy robot a földön vagy akár az egész naprendszerben, hogy mi az értelme azoknak a válogatott káromkodásoknak, amelyeket a fejéhez vágnak. A trágásságok nem tartoznak abba az anyagba, amelyel a pozitron agyat preparálják. – Az eredeti preparálás még nem minden, – fortyant fel Calvin. – A robotok igen tanulékonyak, maga maga ostoba fráter. Dr. Calvin nyilvánvalóan végképp elveszítette önuralmát, hevesen folytatta. – Nem gondolja, hogy már a puszta hanghordozásból kiérezte, nem bókokat vágtak a fejéhez? Nem gondolja, hogy már korábban is hallott e féle szavakat, és azt is megérdezte, hogy milyen alkalmakkor? Jól van, diabálta Bogert. Akkor legyen szíves, mondjon egy példát, hogyan árthat egy ilyen átalakított robot az embernek, akármilyen sértődött, akármennyire is szeretné bizonyítani felsőbbrendűségét. Mondok, ha abba hagyja az ordítozást. Halljuk! Az asztal két oldalán állva dühös pillantásokkal méregették egymást. – Képzelje el – mondta a pszichológus nő – hogy egy átalakított robot valamilyen súlyos tárgyat ejt le egy emberre. Ha abban a tudatban cselekszik, hogy ereje és gyorsasága folytán idejében el tudja kapni, mielőtt még leesne, akkor ezzel a cselekedetével nem szegtem meg az első törvényt. Igen ám, de mihelyt elengedi a tárgyat, Többé már nem ő a cselekvő alany, hanem a gravitáció vak ereje. A robot tehát egyszerűen meggondolhatja magát, és tétlenül tűrheti, hogy a tárgy az emberre zuhanjon. A módosított első törvény ezt lehetővé teszi számára. Túl élénk a fantáziája, Szuzam! Hivatásom néha azt is megköveteli, hogy élénk fantáziám legyen, de ne veszekedjünk, Péter. Lássunk a munkához. Pontosan tudjuk, mi ösztönözte a robotot arra, hogy eltűnjön. Magának megvannak az eredeti szellemi alkatára vonatkozó adatok. Állapítsa meg nekem, milyen valószínűsége van annak, hogy a robotunk az imént leírt módon viselkedjék. De nem a különleges példáról beszélek, hanem általában az eféle típusú reakciókról. Szeretném, ha ezt minél előbb megcsinálná. Rendben van, de időközben Időközben még el kell végeznünk néhány teljesítményvizsgálatot az első törvény hatóerejével kapcsolatban. Gerard Black saját kérésére a második sugárépület boltozatos második emeletén folyó építkezést ellenőrizte. A fa válaszfalak táguló körben mind magasabbra emelkedtek. A munkások zöme szótlanul dolgozott. Akadt azonban egy-kettő, aki kíváncsian kérdezgette, milyen célt szolgál a felszerelendő 63 fotocella. Az egyikük Black mellé levettek a lapját, és elgondolkodva törölgette szeplős karjával a homlokát. Black a munkás felé biccentett. Hogy megy a munka, Valenszki? Valenski vont és szivarra gyújtott. A prima! De mondja, mi folyik itt, doki? Előbb három napra leáll a munka, most meg ez a hajra Könyökére támaszkodott, és nagyokat pöféket Black felhúzta szemöldökét. Két robotikus érkezett a földről. Emlékszik, mennyi bajunk volt a robotokkal, mielőtt a fejükbe tudtuk verni, hogy ne rohanjanak be a gamma térbe? Emlékszem, persze. De aztán új robotokat kaptunk, nem? Jött egy pár pótlás, de főképp okítással oldottuk meg a dolgot. Most pedig arról van szó, hogy olyan robotokat akarnak előállítani, amelyek kevésbé érzékenyek a gammasugarakra. De azért furcsa, hogy a robotok miatt leállítsák a hajtómű körüli munkát. Azt hittem, az mindennél fontosabb. Ez már a fejesek dolga. Nekem én azt teszem, amit mondanak. Valószínűleg protekció kérdése. Úgy is van, helyeselt a villanyszerelő és mosolyogva kacsintott biztosan van valakinek egy haverja Washingtonba, de engem csak az érdeke, hogy pontosan kapjam a fizetésem a többi nyolc. A hajtómű nem az én dolgom. És itt mi készül? A fene tudja. Hoztak magukkal egy csomó robotot, hatvannál is többet, azokat akarják megvizsgálni. Ennyit tudok az egészről. Meddig fog ez tartani? Bár tudnám. Amíg kapom a gubát, Jegyezte meg Valenszkig gúnyosan: Velőlem totoljázhatnak amennyit akarnak. Black elégedetten pillantott rá. Terjessze csak ezt a mesét. Ártatlan történet, de elég közel jár az igazsághoz, hogy kihúzza majd a kíváncsiság méregpogát. A székben egy emberült, némán mozdulatlanul. Feje felett egy súlyos tárgy kezdett zuhanni, de az utolsó pillanatban egy szinkronizált energiasugár hirtelen félrögte. A másodpercnek abban a töredékében, amely a tárgy irányváltoztatását közvetlenül megelőzte, a 63 farekezből neki lódultak az éberen figyelő NS-2 robotok, és eredeti helyzetüktől 5 láb távolságban 63 fotocella megrántott egy iront, és egy kis vonást vésett a papírosra. A tárgy emelkedett és zuhant. Emelkedett és zuhant. Tízszer egymás után. Tízszer egymás után lódultak neki, és torpantak meg a robotok, amikor látták, hogy az ember biztonságban ül a székét. Kelner vezérről nagy csak az amerikai robot megbízottainak tiszteletére adott első vacsorán feszített egyenruhája teljes pompájában. Most csupán kékes szürke inget viselt, nyitott gallérral, fekete nyakendője lazálogott a mellén. Reménykedve pillantott az örökké mézes mázas modorú ficsúros külsejű bogertre, akinek idegességét legfejebb a halántékán gyöngyöző verítékcseppek árulták el. Hogy sikerült a kísérlet, kérdezte a vezérőrnagy. Mit kellene mutatniuk ezeknek a grafikonoknak? – Bizonyos fajta eltéréseket – válaszolta Bagert. – De azok, amelyeket itt látok, sajnos nem sokat fognak lendíteni a dolgon. Túl jelentéktelenek. A robotok közül 62-nek, ha akar, hanem fel kellett ugrania, hogy a látszólag veszélyben lévő ember segítségére siessen. Ezt a robotikában kényszerreakciónak nevezzük. A robotoknak a harmadik vagy negyedik próba után már feltétlenül tudniuk kellett, hogy a szóban forgó embert nem fenyegeti veszély, mégis kénytelenek voltak felugrani. Ezt követeli az első törvény. Értem. De a 63. robot az átalakított Nestor nem állt ilyen kényszer hatás alatt. Szabad akaratából cselekedett. Ha akarja, ülve maradhatott volna a székében. Sajnos folytatta Bogart enyhe sajnálkozással a hangjában. Nem akart. És mit gondol, miért nem? Bogert a vállát vonogatta. Feltételezem, hogy dr. Calvin majd megmagyarázza nekünk, ha bejön. Bizonyára szörnyen borulátó magyarázat lesz. Susan Calvin néha egy kicsit az idegeire megy az embernek. De ugye jó szakember, kérdezte a nagy, és kétségektől eltelve a homlokát ráncolta. – Ó, igen! – Bogert láthatólag mulatott a kérdése. – Kétűnő szakember. Úgy ismeri a robotokat, mint a tejtestvéreit. Talán azért vonzódik hozzájuk, mert gyűlöli az embereket. De pszichológus létére paranoiás hajlamú, idegbeteg teremtés. Nem kell őt túl komolyan venni. Hosszú sorban kiteregette maga elé a szaggatott vonalakkal teleílt grafikonokat. Mint látja, valamennyi robotnál a tárgy lejtésétől a futás befejeztéig terjedő időtartam a kísérletek ismétlődésével fokozatosan csökken. Ezeket a mozgásokat pontosan meghatározott matematikai összefüggés jellemzik, és egy esetleges eltérés a pozitron agy rendellenes működésére utalna. Sajnos a mi esetünkben ilyen rendellenesség sehol sem észlelhető. De ha a mi nesztorunk nem kényszerből cselekedett, miért nem mutatkozik ez meg a görbén? Ezt nem értem. Mindjárt megmagyarázom. A robotok reakciói sajnos nem teljesen azonosak az emberi reakciókkal. Az embernél az akarati cselekedetek jóval lassúbbak, mint a reflexmozgások. Nem így a robotnál. Náluk pusztán a választás szabadságáról van szó. Egyébként a szabad és a kényszer cselekvések üteme Nagyjából azonos. Én azonban reméltem, hogy a Nestor 10 az első alkalommal meglepetésében jóval később fog reagálni, mint a többiek. És nem így történt? Sajnos nem. Akkor nem sokra jutottunk. A vezérő nagy keserves arccal dőlt hátra székében, Pedig már ötödik napja, hogy megérkeztek. Ebben a pillanatban Susan Calvin belépett a szobába, és bevágta maga mögött az ajtót. – Tegye el a grafikonokat, Péter! – mondta. – Nagyon jó tudja, hogy semmit se látunk rajtuk. A vezéről nagy kisé felemelkedett székéből, hogy üdvözölje, de Calvin kép csak türelmetlenül motyogott valamit, majd így folytatta. – Valami mással kell próbálkozni, méghozzá gyorsan. Nem tetszik nekem ez a dolog. Bogert sokatmondó pillantást váltotta vezérőn nagyjal. – Mi baj van? – Semmi különösebb, csak nem tetszik nekem, hogy ez a Nestor 10 minduntalan kisiklik a markunkból. Azért is veszélyes, mert még csak fokozza a felfúválkodottságát, felsőbb rendűségi érzését. Véleményem szerint most már nem egyszerűen parancsot teljesít. Valamilyen neurotikus szükségérzet hajtja mindenáron túl akar járni az emberek eszény. Veszedelmes, beteges állapot. Peter, megtette, amire kértem. Kidolgozta az átalakított Nestorok instabilitási tényezőit úgy, ahogy mondtam? Folyamatban van, felelte közönösen a matematikus. Calvin dühös pillantást vetett rá, majd Kellnerhez fordult. A Nestor tíz határozottan tudja, mik a szándékaink. Ebben a kísérletben, különösen az első próba után semmi oka nem volt rá, hogy felugorjon, hiszen látta, hogy a széken ülő embert nem fenyegeti veszély. A többieknek nem volt választásunk. A mi robotunk azonban szándékosan meghamisította a reakcióját. – És most az önvéleménye szerint mi a teendőnk, doktor Calvin? – Legközelebb lehetetlenné kell tennünk számára, hogy csaljon. Meg fogjuk ismételni a kísérletet, de egy kiegészítéssel. Az ember és a robotok közé nagy feszültségű vezetéket fektetünk, amely érintéskor a nestorokat halára sújtja. Arról is gondoskodunk, hogy ne ugorhassák át a húzalokat, és előre megmondjuk nekik, hogy a húzalok érintése a halálokat jelenti. – Szó sincs, róla! – robbant ki Bagertból a méreg. – Nem járóla hozzá! Csak nem pusztítunk el 2 millió dollár értékű robotot, hogy megtaláljuk a Nestor 10 -et. Van annak más módja is. Biztos, eddig még nem állt elő vele. És különben is, eszemben sincs elpusztítani a robotokat. Felszerelünk egy relét, amely érintésre azonnal megszakítja az áramot. Ha a robot nekiszalad a vezetéknek, nem történik baja. Csak hogy ezt nem fogja előre tudni. A nagy szemében felcsillant a remény. Gondolja, hogy ez a kísérlet sikeres lesz? Annak kell lennie. Ilyen körülmények között a Nestor 10-nek ülve kell maradnia. Megparancsolhatnánk neki, hogy élete kockáztatásával is érintse meg a vezetéket, mert az engedelmesség második törvénye erősebb az önvédelem harmadik törvényénél, De nem fog ilyen parancsot kapni. A többi robottal együtt ő is saját belátása szerint fog cselekedni. A szokványos robotokat az emberi biztonságra vonatkozó első törvény minden külön parancs nélkül is a halálba kergetni. Nem így a mi tízünket. Rá az első törvény csak részben érvényes. Ráadásul nem kapott semmiféle parancsot, tehát nála az önvédelem törvénye lesz a legerősebb. Nem marad más választása, mint hogy ülve maradjon. Ezúttal a tétlensége lesz kényszer cselekedet. És mikor hagyjuk végre ezeket a kísérleteket? Ma este? – Igen, felelte a pszichológusnő, ha a vezetéket idejében lefektetik. És minden esetre már is megmondom a robotoknak, hogy mire kell felkészülniük. – A székben egy ember ült, némán mozdulatlanul. Feje felett egy súlyos tárgy kezdett zuhanni, de az utolsó pillanatban egy szinkronizált energiasugár hirtelen félre lőtte. És a kísérlet itt félbe szakadt. Az Erkien elhelyezett megfigyelő fülkében szüzen Calvin megrettenve ugrott fel kis tábori székéről. 63 robot ült némán, bámult közönyösen a veszélyben forgó emberre. Egyikük sem moccant. Dr. Calvin dult fúlt mérgébe, és mérgét még csak fokozta, hogy lepleznie kellett a robotok előtt, amelyek egymás után léptek be, majd hagyták el a szobáját. Calvin ellenőrizte a jegyzéket. Most a 28-as következik, összesen még 35 van hátra. A 28-as számú robot félénken nyitott be a szobába. Calvin nyugalmat kényszerített magára. És te ki vagy? kérdezte. A robot halk bizonytalan hangon válaszolt. Még nem kaptam meg a számomat, asszonyom. En ez kettő robot vagyok, 28-nak álltam odakint a sorban, ezt a cédulát kell átadnom önnek. Ma még nem voltál itt bent. Nem, asszonyom, ülj le arra a székre, szeretnék egy két kérdést feltenni neked 28-as szám. Bent voltál te körülbelül négy órával ezelőtt a kettes sugár épületben? A robotnak nehezére esett a válasz, de aztán rekedtem, mint az olajozatlan gép, mégis megszólalt. Igen, asszonyom. Ott a teremben egy embernek majdnem baja esett, igaz? Igen, asszonyom. És te meg sem ott szantál, ugye? Nem, asszonyom. Tétlenséged miatt egy embernek baja eshetett volna, ezt tudod? Igen, asszonyom. Mégse tehettem másképp, asszonyom. Nehéz elképzelni, hogy egy nagy, kifejezéstelen fényfigura összehúzza magát, a robotnak azonban sikerült ilyen hatást keltenie. Mondd meg nekem, miért nem tettél semmit, hogy megmensd azt az embert? Szeretném megmagyarázni, asszonyom. Semmi kép sem akarnám, hogy akár ön vagy bárki más azt gondolja, hogy képes volnék olyasmire, ami egy embernek kárt okoz. Ó, nem, ez rettenetes volna, még elképzelni is. Csak nyugodtan, fiam, senki se vádolt téged. Mindössze azt szeretném tudni, mi járt akkor a fejedben. Mielőtt bementünk volna a terembe, asszonyom azt mondta nekünk, hogy a tárgy egy emberre fog zuhanni, és ha meg akarjuk őt menteni, elektromos kábeleken kell áttörnünk. Ez asszonyom nem tartott volna vissza. Mit számít az én pusztulásom, ha egy emberről van szó? De aztán, de aztán eszembe jutott ha az elektromosságtól elpusztulok, úgyse menthetném meg az embert. A tárgy agyon ütné, és én hiába valóan áldoznám fel magam. Holott, ha megmaradok, egyszer talán még megmenthetem egy másik ember életét. Ért engem, asszonyom? Tehát azt akarod mondani, hogy csak a között választhattál, vagy egyedül az ember hal meg, vagy mindketten, ő is te is elpusztultok. Így van? Igen, asszonyom, az embert lehetetlen volt megmenteni, már halottnak kellett tekintenem. Ebben az esetben pedig értelmetlen dolog lett volna, hogy céltalanul elpusztítsam magam, ha csak nem kapok ilyen parancsot. A pszichológus nő ceruzáját pörgette. Jelentéktelen fogalmazásbeli eltérésekkel 27-szer hallotta már ugyanezt a történetet. Most jött a döntő kérdés. Fiam, mondta doktor Kálvin, van abban igazság, amit mondasz, de sose hittem volna, hogy ebből gondolatot támadjon. Magattól jött -e rá? A robot habozott, majd kibögte. Nem, asszonyom. Hát akkor kinek jutott eszébe? Tegnap este beszélgettünk, és akkor valamelyikünk előállt ezzel a gondolattal, és észszerűnek hangzott. De melyik kötök volt? A robot elgondolkodott. Nem tudom, az egyikünk. Na, jól van, Calvin felsóhajtott. Végeztünk. A 29-es következett, és utána még 34 Kellner vezérőr nagy is tajtégzott a dügtől. A bázison egy hét óta áll a munka. csak a csoport segéd aszteroidáin folyt valami irodai tevékenység és a robotika két legnagyobb szakembere már majdnem egy hete tartó haszontalan kísérleteivel csak súlyosbitotta a helyzetet. Ráadásul most ezek a szakemberek, legalábbis az asszony, lehetetlen javaslat találtak elő. Mindjájuk szerencséjére Kellner nem tartotta diplomatikusnak, hogy nyíltan kimutassa mérgét. – Miért ne tehetnénk meg, vezérőr nagyúr? – makacskodott szüzen Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Csak úgy érhetünk el eredményt, ha egyáltalában számíthatunk még eredményre, hogyha elkülönítjük egymástól a robotokat. Nem maradhatnak együtt. De kedves doktor Calvin – dörmögte a vezérőr nagy a mérektől elváltoztatott hangot, hogy a csudába biztosítsak külön-külön szállást 63 robotnak. Doktor Calvin tehetetlenül széttárta a karját. Akkor semmit se tehetek. A Nestor tíz vagy utánozni fogja a többieket, vagy meggyőző érvekkel lebeszéli őket minden olyan cselekedetről, amelyre ő maga képtelen. Nagyon-nagyon szerencsétlen ügy. Harcban állunk egy eltűnt robottal, és eddig ő maradt a győztes. És minden újabb győzelem még csak tápot ad beteges viselkedésének. Calvin eltökélten talpra ugrott. Vezérőr nagyú. – Ha nem tesz eleget a kérésemnek, és nem különíti el a robotokat, akkor mind a 63 azonnali megsemmisítését kell követelnem. – Mit nem? – Mond. Követelnie kell. Bogert féktelen haraggal kapta fejét. Milyen jogod? Nem pusztítjuk el a robotokat. Én vagyok a felelős az igazgatóságnak, nem maga. – A világkoordinátornak meg én vagyok felelős – tette hozzá Kellner nagy. Meg kell találnunk a robotot. Ebben az esetben, vágott vissza Kelvin, nem tehetek egyebet, mint hogy leköszönök. És ha nincs más kiút, kényszeríteni fogom önöket a robotok elpusztítására. Nyilvánosságra hozom az egész ügyet. Nem én járultam hozzá az átalakított robotok gyártásához. Ha egyetlen szóval megszegi a biztonsági előírásokat, – jelentette ki határozottan a nagy azonnal letartóztatom. Bogert érezte, hogy a dolgok kellemetlen fordulatot vesznek. – Úgy viselkedünk minnyáján, mint a gyerekek – mondta Mézi édes hangon. – Tőre le, Meglátják, túljárunk mi egy robotnak az eszén. Leköszönés, letartóztatás vagy két millió dollár érték megsemmisítése nélkül is. A pszichológus nő folytott dűvel fordult feléje. Nem engedhetem, hogy tébolyodott robotok járkáljanak közöttünk. A mi Nestorunk kétségtelenül tébolyult. Tizenegy másik bármely pillanatban követheti példáját, és hatvankét normális robot mutatni fertőzött környezetben él. Az egyetlen százszázalékosan biztos módszer, ha valamennyit elpusztítjuk. A jelzőcsengő bejregésére mind a elhallgattak, a kitörni készülő dühös szavak a torkukon akadtak. – Tessék! – dörmögte Kellner. Gerard Black lépett be, szemmel láthatóan zaklatott lelki állapotban. Már kintről hallotta dühös hangokat. – Gondoltam, legjobb, ha magam jövök – kezdte. – Nem akartam senkit megkérni. – Miről van szó? Bökje már ki! – – Valaki babrált a hajón a célfülke zárával. Friss karcolások vannak rajta. – A célfülke zárával? – kiáltott fel Kelvin. – Abban vannak a robotok, ugye? És ki babrált vele? – Belülről feszegették – hangzott a kurta válasz. – És a zár elromlott? – Nem, nincs semmi baja. Négy napja vagyok a hajón, és eddig még egyikük sem próbált kijönni. Gondoltam jobb, ha rögtön jelentést teszek. Én vettem észre, és nem akartam, hogy mások is tudomást szerezzenek róla. Most van ott valaki őrségben? kérdezte a vezérőrnagy. Robins és mekedemsz. Egy darabig mindnyáján elgondolkodva hallgattak, majd Susan Calvin szólalt meg gúnyos hangon. Na látják! Kellner nyugtalanul dörzsölgette az órát. Mire megy ki a játék? Világos dolog, a Nestor tíz szökni készül. Meglódult agyában minden egyebet félresöpör az a parancs, hogy tűnjön el. Nem csodálkoznék, ha a maradék első törvény képtelen volna eltéríteni a szándékától. A végén még hatalmába keríti a hajót, és elmegy vele. És akkor majd egy őrült robot kering a világűrben. És ki tudja, mi lenne a következő lépése. Még mindig kitartam mellett, hogy együtt maradjanak, vezérőd nagyúr. Ugyan, ugyan! – csitította Bagert a szokkott mézes modorában. Egy kis karcolás a záron még nem indokolja az eféle rémlátomásokat. – Ha már ilyen határozott véleményt nyilvánít, dr. Bagert, megtudhatom, hogy elkészítette azokat az elemzéseket, amelyeket kértem magától? – Igen. – És láthatnám őket? Nem. Miért nem? Vagy talán megkérdeznem se szabad? Mert nincs értelme, Susan. Előre megmondtam, hogy ezek az átalakított robotok kevésbé stabilok, mint a szokványos változat. Az elemzésem csupán ezt a tényt igazolja. Egészen valószínűtlen szélsőséges körülmények között valóban fennáll egy elenyészően csekély lehetőség arra, hogy ezekkel a robotokkal valamilyen baj történjék elégedjen meg ennyivel. Nem vagyok hajlandó érveket szolgáltatni ahhoz a lehetetlen követeléshez, hogy pusztítsunk el 62 jó robotot azért, mert maga mindmáig képtelen volt megtalálni köztük a Nestor tizet. Susan Calvém utálkozva mérte végig a férfit. Aga viszont úgy látszik, mindenre képes csak, hogy megőrizze igazgatói állását. Kérem, kérem, Könyörgött félig sírva, félig felháborodva Kellner. Kitart amellett, Doktor Calvin, hogy semmi többet nem tudunk tenni? Fogalmam sincs, mit tehetnénk, vezérőr nagyúr, válaszolta Kelvin fáradt hangon. Ha volna a Nestor 10 és a szokványos robotok között még valamilyen különbség, amely az első törvényt nem érinti. Csak még egy, egyetlen különbség. Valami az agypályák preparálásában, vagy a környezetükben, a műszaki sajátságaikban, és itt hirtelen elhallgatott. Mi az? Eszembe jutott valami. Talán... Szemében távoli hidegfény csillant fel. Mondja, Péter, ugye ezeknek az átalakított nestoroknak az agyát ugyanúgy preparálják, mint a szokványosokét. Igen, pontosan. – És mit is mondott maga Mr. Black? Calvin a fiatalember felé fordult, aki a bejelentést követő vihart bölcs hallgatással vészelte át. – Amikor a Nestorok fennhéjjázó viselkedéséről panaszkodott, valami olyat mondott, hogy mindenre az itteni műszakiak tanítják meg őket. – Igen, ami az éterfizikát illeti. Erről fogalmuk sincs, amikor ide érkeznek. – Ez igaz? – – mondta meglepettem Bogert. – Én is említettem magának, szüzen, hogy amikor a Nestorokkal beszélgettem, a két újonc még nem tanult bele az éterfizikába. – És ennek mi az oka? – dr. Calvin egyre izgatottabb lett. – Miért nem preparálják az NS2 modeleket eleve éterfizikai ismeretekre? – Mindjárt megmagyarázom – válaszolta Kellner. Ez szintén a titkossággal függ össze. Ha egy különleges éterfizikai tudással rendelkező típust állítunk elő, és 12-t belőlük idehozunk, a többit meg más munkaterületre irányítjuk, ez gyanút kelthetne. A szokványos Nestorokkal dolgozó műszakiak joggal csodálkoznának, hogy mi szükségünk van a robotjainknak éterfizikai ismeretekre. Ezért az NS2 modell preparálása csak annyiban tér el a többiekétől, hogy az ő agyuk gyorsabban képes elsajátítani az éter fizikai ismereteket. De ilyen oktatásban persze csupán azok részesülnek, amelyek hozzánk jönnek. Értem. Akkor most legyenek szívesek egy-két hórára, hagyjanak magamra. Calvin úgy érezte, harmadszor nem tud szembenézni a megpróbáltatással. Sokat több felette, s végén már a puszta gondolatától is írtózott. Nem tudott szembenézni az állandóan ugyanazt ismételgető robotok hosszú sorával. Ezért most Bogert tette föl a kérdéseket. Calvin oldalt üldögért, félig lehúnyt szemmel, és csupán félfüllel hallgatta a párbeszédeket. A 14-es szám jött be, még 49 volt hátra. Bogert felpillantott az ellenőrző lapról. Hányadik vagy a sorban? kérdezte Bogert. A tizennegyedik uram, felelt a robot, és átnyútott a számozott széduláját. Ő le, fiam. ma még nem volt állít. Nem, uram. Ide figyelj. Milyen itt végzünk, megint szembe egy veszélyben lévő emberre. Amikor innét elvezetnek egy fülkébe, ahol csendesen várakozol mindaddig, amíg nem szólítanak. Érted? Igen, uram. Már most, ha veszélyben lévő embert látsz, természetesen igyekszel őt megmenteni. Természetesen, Uram. Sajnos közted és között az ember között egy gamma sugártér fog húzódni. A robot hallgatott. Tudod, mi az a gamma sugár? kérdezte Bogert éles hangon. – Valamilyen energiasugár, uram. A következő kérdés Bogert barátságos modorban könnyedén vetette oda. – Dolgoztál valaha is gammasugarakkal? – Nem, uram, válaszolta határozottan a robot. Hm. – Tudod, fiam, a gammasugár azonnal elpusztít. Szétroncsolja az agyvelődet. Ezt jól jegyezd meg magadnak, – Te persze nem akarsz elpusztulni. – Nem, uram. A robot szinte meghökkenbe nézett Bogertre, s aztán halkan megkérdezte. – De, uram, ha köztem és a veszélyben forgó ember között tér van, hogyan tudom őt megmenteni? Hiába valóan pusztítanám el magamat. – Ebben igazad van. A matematikus látszólag fontolóra vette a problémát. Azt tudom neked tanácsolni, fiam, ha látod, hogy közted és az ember között gamma sugártér van, maradj ülve. Köszönöm, Uram, mondta a robot szemmel láthatóan megkönnyebbülve. Nem volna semmi célja, hogy odafussak, ugye? Persze, hogy nem, de ha nincs veszélyes sugártér köztetek, akkor más a helyzet. Természetesen, uram, efelől nincs semmi kétség. Most mehet. Kint áll egy ember, az majd elvezet a fülkéthez. Ott várakoz. Amikor a robot kiment, Bogert a pszichológus nőhöz fordult. Hogy ment? Nagyon jól, felelte szüzen Calvin tompa hangon. Gondolja, hogy éterfizikából feltennék egy-két gyors kérdést, el tudnánk csípni a robotunkat? Talán, nem vagyok biztos benne. Kezel az pihent az ölébe. Ne feledje, hogy harcban áll velünk. Résem van. Csak úgy csiphetjük el, ha túljárunk az eszén. Viszont a robotok a maguk szellemi korlátai közt gyorsabban gondolkodnak nálunk. És ha csak a tréfa kedvéért feltennénk nekik néhány kérdést a gammasugarakra vonatkozólag, például, hogy mondják meg a hullámhosszúk szélső értékeit, szó se lehet róla. Kelvin hirtelen felélénkült. – Könnyűszerrel letagadhatná, hogy bármit is tud róluk, viszont esetleg megsejtene valamit a készülő kísérletről, pedig attól nagyon sokat várok. – Kérem, Péter, tartsa magát a megbeszélt kérdésekhez, és ne rögtönözzön. Már az is elég kockázattal jár, hogy megkérdezzük, dolgoztak-e gammasugarakkal. Próbáljon minél közömbösebben viselkedni ennél a kérdésnél. Bogert vállat volt. Engetett, hogy engedjék be a 15-ös számot. A nagy sugártermet újból előkészítették a kísérletre. A robotok türelmesen várakoztak az egymástól elkülönített, de a terem felé néző oldalukon nyitott fabódékban. Kálner vezérőrnagy jókora zsebkendőjével a homlokát törölgette. Dr. Calvin és Black az utolsó részleteket ellenőrizték. – Biztos benne? – kérdezte a pszichológus nő. – Hogy az irányítóterem elhagyása után nem volt módjuk beszélni egymással? – Egészen biztos – válaszolta Black. – Egyetlen szót sem bátottak egymással. – És minden robot a számára kijelölt fülkében van? – Itt a tervrajz. A vezérőr nagy doktor Kelvin vállá fölött a tervrajzra pillantott. Milyen elvek szerint rendezte el őket, doktor Calvin? Azokat a robotokat, amelyeknél a korábbi kísérletek során bármilyen csekély rendellenességet tapasztaltunk, a kör egyik részén helyeztem el. Ezúttal én fogok középpen ülni, és ezeket a robotokat fokozott figyelemmel kísérem. Maga akar itt ülni? kiáltott fel Bogárt. – Miért ne? – válaszolt hűvösen Kelvin. – Amit látni remélek, valószínűleg egyetlen pillanat alatt fog lejátszódni. Nem kockáztathatom, hogy valaki mást ültessek ide. Péter, maga menjen a megfigyelő fülkébe, és a kör ellenkező oldalát tartsa szemmel. – Majd Kellnerhez fordult. – Azt is megbeszéltem, hogy minden egyes robotról filmet készítünk. Hát, ha szabad szemmel nem látjuk elég jól, hogyan viselkednek. Ha erre az ellenőrzésre sor kerülne, a robotoknak mindaddig a helyükön kell maradniuk, amíg a képeket kidolgozzuk és megvizsgáljuk. Se nem hagyhatják el a termet, se nem cserélhetnek fülkét. Értem. Akkor kezdjük a kísérletet. Remélem ez lesz az utolsó. Susan Calvin mozdulatlanul ült székében, csak a szeme járt nyugtalanul ide-oda. Feje felett egy súlyos tárgy kezdett zuhanni, de az utolsó pillanatban egy szinkronizált energiasukár hirtelen félrelökte. A 63 robot közül egyetlen felpattant a helyéről, és két lépést tett előre, és ott megtorpant. De dr. Calvin hirtelen kiegyenesedett, és rámutatott. – Nestor Tíz! – kiáltotta éles hangon. – Gyere ide! – Gyere ide! A robot lassan, habozva, még egy lépést tett előre. A pszichológus nő most elkiáltotta magát, olyan hangosan, ahogy a torkán kifért, de a szemét egy pillanatra se vette le a robotról. Vidéki ki az összes többi robotot a teremből! Gyorsan vidéki ki, és tartsák kint őket! Hallotta a robotok lépteinek hangos dobogását, de nem nézette arra felé. A Nestor 10, ha valóban a Nestor 10 volt, még egy lépést tett előre, s aztán Calvin parancsoló mozdulatára még kettőt. Már csak tíz lépésre volt a pszichológus nőtől, amikor reket hangon megszólalt. Azt mondták, tűnjek el. Még egy lépést tett. A parancsot teljesítenem kell. Egészen mostanáig nem sikerült megtalálniuk. Most azt hiszi majd rólam, hogy tényleg haszna vehetetlen vagyok, mert ezt mondta rám, pedig nem igaz. Erős vagyok és értelmes. Szakgatottan törtek ki belőle a szavak. Még egy lépést tett Calvin felé. Sok mindent tudok. Most ő azt fogja gondolni, lám mégis megtaláltak. Micsoda szégyen, pedig én, én értelmes vagyok. Hogyan foghatna ki rajtam egy ember, egy gyenge, lassú? Még egy lépést tett előre. Fémkarja hirtelen meglendült, szezen Calvin érezte, ahogy a súlyos kéz a vállára nehezedik. Elszorult torkából, éles sikoly tört ki. Már csak elmosódva hallotta a Nestor tíz szavait. Engem ne találjon meg senki. Senki. A hideg fém súlya alatt Kelvin mind mélyebbre süppett a székben. Aztán hirtelen furcsa fémes hang hallatszott. Kelvin annélkül, hogy bármit érzett volna, a padlón találta magát, testén egy csillogó, súlyos feküdt keresztben, de mozdulatlanul, és a nestor tíz teste meg sem moccant. A pszichológus nő fölé arcok hajoltak. Nem esett baj a doktor Kelvin. Hallotta Gerard Black ziháló hangját. Erőtlenül megrázta a fejét. Leemelték róla a fémkart, majd gyengéden talpra segítették. – Mi történt? – kérdezte. – Öt másodpercre gammasugárral árasztottam el a termet – válaszolta Black. – Nem tudtuk, mi játszódik le. Csak az utolsó pillanatban eszméltünk rá, hogy a robot meg akarja támadni, és akkor már nem volt más segítség, csak a gammasugár. Azonnal összerogyott. De legyen nyugodt, magának nem ártatnak a sugarak. Egy csöppet sem nyugtalankodom. Susan Calvin lehúnyta a szemét, és egy pillanatig Blackwallára támaszkodott. Egyébként nem hiszem, hogy tényleg meg akart volna támadni, csak megpróbálta, De az a maradék első törvény még visszatartotta. Susan Calvin és Peter Bogard két héttel első tanácskozásuk után most az utolsó megbeszélésre ültek össze Kellner vezérőrnagyjal. A hiperbázison újból folyt a munka. A szállítóhajó a 62 szokványos robottal már útnak indult kijelölt célja felé, sőt a kéthetes késedelem indoklására hivatalos papírost is vitt magával. Az állami űrcilkáló készen állt, hogy a két robotikust visszavigye a földre. Kalner megint dísz uniformisában feszített. Fehér kesztyűje szinte vakított, ahogy kezet rázott vendégeivel. A többi átalakított Nesztort természetesen szét kell szerelni, mondta Kelvin. Magától értetődik. Majd robotokat állítunk a helyükbe, vagy ha muszáj, megleszünk a robotok nélkül. Helyes. De mondja csak, még nem magyarázta meg, hogyan csinálta. Hogyan? Szüzen Kelvin ajkán halványmosó játszadozott. Megmondtam volna előre, csak nem tudtam biztosan beválik-e. A Nestor tíznek, tudja, egyre súlyosbodó felsőbb rendőrségi komplexusa volt. Azt képzelte, hogy ő és robottársai okosabbak az embereknél. Ez a meggyőződés rendkívül fontossá vált számára. Mi ezt tudtuk, folytatta a pszichológus nő. Ezért előre figyelmeztettük a robotokat, hogy a gammasugár megöli őket. Ami igaz is. És azt is megmondtuk nekik, hogy köztük és köztem gammasugár tér lesz. Így aztán valamennyien ülve maradtak, hiszen Nestor 10 az előző kísérlet alkalmával szépen megmagyarázta nekik, hogy hiába próbálkoznak, úgyse tudják megmenteni az embert, elpusztulnak mielőtt bármit tehetnének. – Ezt értem, doktor Calvin, de maga a Nestor 10 miért ugrott fel? – Egy kis trükk volt, amelyet az ifjú Mr. black terveltünk ki. Ugyanis a köztem és a robotok közti területet nem gamma, hanem infravörös sugarakkal árasztottuk el. Közönséges, teljesen ártalmatlan hősugarakkal. A Nestor 10 látta, hogy ártalmatlan hősugarak, ezért felugrott abban a hiszemben, hogy az első törvény hatása alatt a többiek is így tesznek. Egy pillanattal később már ráeszmélt, hogy a szokványos NS2 robotok az egyes sugárfajták között nem tudnak különbséget tenni. A másodperc töredékéig egyszerűen nem akart erre emlékezni. Túlságosan megalázó volt számára a gondolat, hogy ő is csak azért ismeri a különféle sugárfajtákat, mert itt a hiperbázison ezek a nála alacsonyabb rendű emberek megtanították rá. A szokványos robotok szemében a sugártér halálos veszedelmet jelentett, mert ezt mondtuk nekik. Egyedül a Nestor tíz tudta, hogy hazudtunk. És egyetlen pillanatra elfelejtette, vagy nem akart rá emlékezni, hogy a többi robot talán butább, mint az emberek. A felfogalkodottsága árulta el. Viszont látásra, őrnagy úr!